Bismillahir Rahmanir Rahim Suratul Taghabun sura ya 64 yenye yani aya 18 Surah 64 yenye aya 18 nasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi binamtakasha Mwenyezi Mungu viombe vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini Lahul mulku wa lahul hamdu ni Zakae Mwenyezi Mungu zizoko duniani na mbinguni. Na ni peke yake sifa zote zilizokamilika. Wa huwa ala kulli shay'in kadir Na yeye yewe kila kitu ni muweza. Huwalladhi khalaqakum. Yeendi ale waomba nyinyi kutokana na dongo na maji. Faminukum kafirun wa minkum mu'min. Miongoni mwenu mmoja Wenye kumkofu Mwenyezi na wengine wenye kumuamini. Wallahu bima ta'maluna basir, na Mwenyezi kila mnachokifanya na kiona. Khalaka samawati wal arda bilhaqi. haqqi. Ameumba mbingu na ardhi kwa ukweli mtupu. Wa na na ni sura nyinyi kama alivyowatia sura wengine, lakini fa ahsana suwarakum. Akaifanya nzuri sura yenu nyinyi wanadamu wa ilaihi al Lakini lakin mjue kwamba kwake ndiyo marejeo ya alamu ma fi wal al wal-ardh yote yanayotokea mbinguni na ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Anayajua yajua mnao yaficha na mnao adhirisha wa wallahu alimun bi dhatis-sudur anayajua mambo yanayozunguka katika nyoyo ya za viumbe alam ya'atikum naba'u alladhina kabaru Ivi haja kujeni nyinyi khabaria wali wale kufara mwenyezi min kablu kabla hawa makafiru wa makkah fadhaqu wabala amrihim ambao walipambana wali wakauonja uchungu wa jambo lao ovo alimu Na hali ya kuwa wao ni wenye adhabu yakulu thalika bi annahum kanat taatihim hayo ni kwamba wao zilikuwa zikiwajia wao Dalili rusuluhum ni jumbe ya Mwenyezi kwa mikononi mwa nyumba ya Mwenyezi Mungu sikiwaajiliya dalili nikwaona mwa nyumba ya Mwenyezi kwa dalili zawazi kabisa fakalu wakasema ah abasha ya hivyo binadamu aje atuongoe sisi fakafaru kwa maneno hayo ya kejeli walioyasema wakathibitishwa kuwa ni makafiri Wakaipa wakaipangwa imani wastaganallah na akato sheka na kuwahitaje wao akao hana haja na wao wallahu ghaniyyun hamiin na Mwenyezi ni tajiri mwenye kusifika zaa al kafaru wanadai makafiri alan Kwamba hata hatu fufuliwa qul uwbi bala ukweli ni huo Warabbi na apa na mala wangu mlezi wangu mumba wangu la mtafufuliwa mtufufuliwa mtafufuliwa mkataka msitake mtafufuliwa thumma latunabbu anna bima amiltum Kisha muelezwe na kulipwa matenda ma ma ma bila atenda wadhālika 'ala llāhi asīr nahilukum mwenyezi mlijepsi fa'aminu billāh kwa salama yetu kwa manufaa yenu muamini ni mwenyezi mwangu na rasuli na mtume wake wa nuru muamini mwangaza ladhi anzalna Tulioteremsha pamoja na mtumi huyo wallahu bima taamaluna khabir na mwenyezi Mungu yote mmeyafanya ana habari nayo namuikumbuke mjiandaye vizuri yauma ya jamaa kwa mlivyo miji kwa ajili ya kuomba khair na salama Siku atakao kukusanyini mwenyezi kwa ajili ya siku mkushanyo yauma ya jamaa kwa kum leo Mwikumbuke siku ambayo atakusanyika Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Dhalika yawm al na hiyo ndiyo siku patakayo dhahili watu kupunjika. Waamini yu'min yu billah na ali mu'min wa amal na akafanya mazuri Yukafira farahanu sayati atamfutia Mwenyezi Mungu makosa yake wa yodekelho jannatin tajrimi tahtiha al na atamwekeza katika bustani ambayo inapetiwa chini yake na maji ya mito. Khalidina fiha ala kudri wa kasam min al-alam abadan min al-ail min al-ail zalika kufanikiwa kukubwa ukisikia kufanikiwa na kufuzu ni huko waladhina kafaru wa kadhabu biayatina na wale yakufuru wa kakanusha az-zaitu lad-zaitu ulaika ashabun nar hawa ndio watu wa matoni fihum khalidin fiha wa tabaka min al wabeis al-masir na mahala baba yapakurejeani hapo ma asaba min musibah musiba wote uliokufikeni haukufikini kwa kipuuzi puzi ila bi idnillah unakufikeni kwa idhini ya mwenyezimu Mwenyezi Mungu alivyoamua viwe ndio hivyo hivyo ni kwa msiba wa kuangukiwa na jambo ni kwa amri ya mwenyezimu wa wa maniaman ya yahari kalba na utakayeamini kumuamini mwenye Mungu basi hataongoza Mwenyezi Mungu ataongoza moyo wake kuweza kumshukuru mwenye Mungu na kusubiri Wallahu bikulli shay'in aleem na mwenye Mungu kila kitu anakijua Waatiy Allah wa ar-Rasul mteeni Mwenyezi na mumtee mjumbe fa in na kama mkimpa mgongo Mwenyezi Mungu mkakosa kumwamini na kumtii fa ala rasuli na balaghul basi hamje mpaka hasara Mwenyezi Mungu hasara ni wenyewe yoo mjumbe wetu ni ufikisha ujumbe kwa dhahiri basi kufikisha ujumbe wa dhahiri ndiyo kazi yako si nyingine sio kukutieni kamba wala kukukamatieni bakora Allahu la ilaha illa huwa Mwenyezi Mungu hapa na mwingine anastaki kuabudiwa isipokuwa yeye wa alallahi falyatawakkalul mu'minun nako Mwenyezi Mungu na tegemee wale wa ameen ya ayuha allatheena aamanu enye ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu inna min azwaajikum wa awlaadikum aaduu lakum hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni ya maadui zenu Wake ke maadui na watoto maadui ni, wepe? ni wale wanamshawishi mtu wakamzaini na kumlazimesha kufanya mambo asiyapenda Mwenyezi Mungu hawa ni maadui fa kwa hivyo kueni na hadhari nao. Waen ta'fu wa tasfahu na kama mtasamehe makosa waliokufanyeni hao na mkapooza wa taghfiru mkaestim fa inna allaha ghafuru rahim. Basi Mwenyezi Mungu ni msamehe ni rehemee. Inna amwalukum wa awladukum fitna hakika mali zenu zote na watoto wenu wote fitna ni mtihani ni mtihani lakini kwa wale ambao watazitumia vizuri mali zao na watoa wale vizuri watoto wao wallahu indahu ajirun adheem Mwenyezi Mungu mbele yake kuna malipo mazuri fattakullaha masataatum basi mcheni Mwenyezi Mungu mwisho wa uozo wenu mwisho wa uozo wenu wasma'u kueni wasikivu wa atee kueni watiifu wa'amfiku natoweni baadhi ya ma mapato yenu kuwasaidia wazenu khairal li'anfusikum ibenajeri kwa ajili ya nafsi zenu pushu, nukorofu, wa maniyuqashu nafsi na mwenye kueposhwa na ukorofi wa nafsi yake faula ikahumul muflihun hawa ndio waliofuzu intuqridu llaha qardan hasana mkiom mtamkopesha mwenye zengo kopesho la wema yake ni kumkopesha mtu bila ya riba. Yudaaifu huko Mwenyezi Mungu atakulipeni maradufu dufu. Malipo yenu ya, ya moja atakulipeni kwa kumi mpaka sabini mpaka 700. Wa yadhafir lakum na atakusameheni mlio yakosea. Wallahu shakurun halim. Na Mwenyezi ni mwenye kuzishukuru mazawaja wake na ni mpole. Alimul ghaibi. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo yasiyoonekana na yenye kuonekana. Alaziz, Mwenyezi Mungu ni mshindi, Alhakim na mwenye al hikma. Allahumma inna nasaluka alhuda wattaqaw wal afafa wal ghina. Allahumma ghinina bihalalika an haramika wa bifadlika man siwak. Ya karim, ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.